Знаете от новините, председателят на Европейската комисия Урсула Фондерлайн пристигна в Киев за разговори с украинския президент Владимир Зеленски. Тя отбеляза, че Европейския съюз се фокусира върху увеличаването на натиска върху Русия, гарантирането на пълното изпълнение на санкциите и затварянето на съществуващите вратички за избягването им. Решени сме да затворим съществуващите вратички. Никой не бива да се съмнява в това, каза тя пред журналисти. Посещението на Съществява в символичен ден, когато Европейския съюз празнува трайния мир, установен след края на Втората световна война, докато си отпелязва победата над нацистска Германия. Вчера Зеленски обяви, че Украина ще започне да чества 9 май като ден на Европа. А Фондерлайн също изтъкна значението на тази дата. В Киев сега е водещата на предаването Хоризонт до обед Ирина Недева. Здравей, Ирина, където откриваме? Здравейте, откривате ме в. Една сграда по-точно в бомбобежището на тази сграда в Киев, в центъра на Киев. А, в момента няма си няма за атака, но такъв имаше тази сутрин. Всъщност от началото на май а, това е петата въздушна атака, осъществявана от Русия. Никой тук се съмняваше, че за 9 май ще има а, отново опит за на път, над столицата Киев. А, всички 15 ракети, всъщност, които са били изстреляни са свалени от украинското ПВО. Мога да ви кажа как се чувства човек в такъв момент. А, всяка една сграда, всяко едно място в Украина и в Киев на практика а, има информация за това, къде и как човек може да стигне до... А, у скривалището, укрите до бомбообежище. А ако това се случи, на улицата има информация, мобилни приложения, които те отвеждат до близката станция на метрото. Всички си спомняме тези кадри от началото на войната. Всички си спомняме и репортажите на колегите от големите телевизии в България, които бяха в началото на пълномасштабната а, руска инвазия и войната, която Русия започна срещу суверенна Украина. 9 май, като ти каза Снежана, е символен а, ден и а не случайно Украина и украинския президент Зеленски категорично се присъединяват към честването на а, 9 май като ден на Европа. Има нещо, може би... Тъжно, но и напомнящо във факта, че всъщност 9 май, когато цяла Европа празнува трайния мир, Украина е във война и отстоява европейските ценности. Желанието ти да се присъедини към Европа, тук всички дадат с надежда към европейското бъдеще на Украина и а, се вижда как, а, как работят за него. Включително нещо, което ме порази една а, доста интересна съвременна скулптура на един от площадите, в а, която всъщност можеш като фокадал изображение да видиш себе си, хората около теб, средата около теб. Тази а, символична, модерна, съвременна скулптура всъщност се казва корупция, защото, а, защото корупцията а, прониква и може да разруши едно общество отвътре и трябва да се знае всъщност, че човек е едно общество, трябва съзнателно да положи усилия, за да а, излезе от а, нея, а иначе питай ме, да, ако, се чуваме все още, чуваме се, беше, да, чуваме те просто. Не беше, толкова, Раз... не беше толкова страшно, може би и заради информацията, която, а, която имахме предварително, че въздушна атака може да се случи, какво да се прави. Просто си взех възглавницата и от хотелската стая а, слязох в а, а, бомбоубежището на хотела. Всеки един хотел тук има. Успя Като ли ми да разговаряш? Да, с, да с жители на Киев. Да, а, да. Кръте е пълен с хора. А, по време на, на, на, на деня преди, разбира се, вечерния час а, след 11, никой не трябва да е на улицата, а, както беше и преди. А, 5 сутринта. Трябва е пълен с хора, които се разхождат, малки деца, с домашни любимци. Има много чужденци. Също така, всъщност, когато няма атака, почти по нищо не можеш да познаеш, че страната е в война. Хората полагат съзнателни усилия да живеят нормално и, как да кажа, да се борят за тази нормалност. Uh, всички, всички искат uh, войната да свърши и Украина да от, отвоюва uh, собствените си територии uh, Украина не воюва също друга страна а uh, тя защитава uh, защитава своят национален суверенитет това е нещото, което всички с които разговарях тук uh, по улиците, в влака към uh, Киев uh, от Полша uh, това беше основното послание. А, няма, умора усеща това, ли се обаче? Да умора. не това. Умора усеща ли се обаче? От това, че все пак тази война продължава повече от година? Не, не бих казала. Тук не се усеща умора. А, тук не се усеща умора. А, общувам с колеги а, украински журналисти. А, може, би, може би това е и ефект до някъде от а, това за непрекъсната заплаха. А, хората са много мобилизирани в а, психологическия смисъл. М, нямам предвид нали, единствено това, че а, наистина а, много млади хора се записват в армията, в украинската армия тук. А, предполагам, че техните разкази ще могат да чуят и нашите слушатели, след а, тази поредица от репортажи, която готвя от тук, а, но говоря за този общ дух на как да кажа а, готовност да се срещнат с сериозна ситуация на запаха, но те знаят какво правят. В всяко едно отношение се вижда, че даже Мясно ще цитирам колега, украински журналист, който буквално преди 20 минути, докато говорехме а, на въпрос как се чувства, дали, дали се чувства мобилизиран, той каза, ами вижте, аз нали, може и да не съм на фронта в момента, а, но аз се чувствам като човек, който воюва за собствената си нормалност, работейки нормално, работейки професионално, каквото трябва да прави един журналист, а, всъщност се оказва на бойното поле защото просто бойното поле е тук, нали, с всяка една атака, с всяка една а, сирена. Сирените, между другото, звучат а, м това, което ме порази, е, че а, няма усещане за преиграване, нито пък за, за хаос. А, хората се отнасят спокойно към а, а, това как разказват, какво може да се случи, а, не, няма някакъв травматичен. Добре, но това не може да продължи безкрайно. А, очакват ли нещо те от международната общност, от Европейския съюз, от САЩ, дори от НА, да. Българите, ако да, искаш. Да, да на всяка При всяка среща с човек от Европейския съюз. При всяка среща от, с човек от включително нашата страна, България, Румъния, има колеги от няколко различни европейски държави в тази международна журналистическа програма, в рамките на която всъщност съм тук, в Киев в момента. А, няма, няма човек, няма украинец, който да не каже а, толкова сме благодарни на Европейския съюз, на Селините щати, на Канада за това, а, че помагат да защитаваме страната си. Това, това го има. А в всеки един момент а, това, което виждам, е изключително достоинство от страна на, а, на тези хора. Няма няма елемент на вие не ни помагате достатъчно, Европа не прави достатъчно. Поне до този момент аз не съм срещнала човек, който да каже, че изпитват някакво разочарование. Не знам дали а, това е добре модерирано а, усещане за как да се избегнат очаквания, но а, виждам, че хората в Украина живеят в а, един режим на а, изключителна сериозност, отнасят се сериозно към това, което им се случва, без да губят усещането за собственото си, чисто човешко достоинство, без да губят усещането си, че трябва да правят и неща, които а, прави всеки един човек и в нормална ситуация, а, и без да забравят голямото изпитание, пред което сте изправени. Благодаря ти, Ирина Недева. Разбира се, ще очакваме с интерес репортажите, които ще направиш от Украина, а пък и следващите ти включвания в програмата.